په شان نو دارنګل اندم دي د صد دواجې انتسمه او تو نشي اورول الا مگر منه غا چاته يوم به آیاتنا چی ایمان لري سم پایاتونو په هم بزوی مسلمونا غاړې خستون کې دي صا بیان تا الکدا انتسمه نو دواجې الک مؤمنه وری نا دا د نبی له سلام غداوت یادې مفسرین و انتسمه دا کافر خذدیان دینوري نوستا دعوت بسوکوري منی به انتسمه نو قبلای تا دا داوتاو مسارا اللہ مگرہ سو یومینو بے آیاتینا چی یقین کئی زمونگ پایا تونو نو فهم مسلمون دیو غاڑے خستون کیلئے استا خبر منی ویزا وقالقا